ta chal gurekin uh, françois bidart a rishtiun a rishtiun <laughs> bai asken aldiko zes ta vie eh? fini via fini. fini urtia pas tia est eh, so invité bai tu sais quoi eh? dembora passez ça na frite tapinea ncen ouh yakoda fornite fornite ta chic que tu avais quoi avec le riton de ta petite <laughs> <laughs> <laughs> Il va au daincineco de eta estakite uh, uh, serai paton mais sinon edo bate? soit berezik, baté. Futibresic hornincence suryas kenas as kenner sa n'est rien et beti kenner ta de serai pa et a transmission yalena et dans la edo tanis picate non la transmiti tout dans la emankisona qui beden pachara si pachara sternella manipulation sur le body Alors je missionne dans toute la. Bah. Ouais, mais ça était dans la partie 4 série. Le bac de charcendre une idone. Stop, je se manipule. C'est que ben étant manipulation. Nickel. Je n'étant aucune ni zure manipulation chatent sous zuen manipulation en chatent. Est-ce que le régine en sous le manipulent Je t'ai sous Ouais. Ah oui. Ouais Zerbaite gaitiakin, hola, dienteak Zuken uh, zuten zuzualik zerbaite uh, Bai, sinestan, sinestan enfin, uh, dut Sinestan dut Sinestan no. <laughs> dut, edo Ez ez, megio Zakit urtea pasatuta uh, Nola Lortu duzuia zure Elburu, oietako bat Transmititzia, euskal kanta Gintzari buruzko Gaia, uh, maitasuna Zakit ez uh, dakit ohakak baituzu bai, ohakak bat dira eta batzutan e, bai piskatari gerriak ere zenta, oh, landuada hor bat amarin parezik piskat zira nori baua jena erraitenan dugu kisik kitu ez, bai nik dituzten gogoeta batzu dira gero uh, partekatu nahiak hori da, bai piskat uste uh, nola zen antzia dutean aldiori minen uh, kultura bat edo uh, kul... Gai bat uh, haipatzen deno bizirik uh, irauten duela hori dut uh, goguan. Uh, jiskat, uh, hola, epopeia bat bezala ikusten dut. Um, ikusten dut beti eba dut eh, Bertsoa dien. hori, nola egin duten azkenu ita maurtea huetan. Minen. Nola Bertsoa eskolabatean asiginen erazparnen, efen jasintzen, zutxe egitu alizen minen. Eta nola Bertsoa zaharrak partikatzen, uh, hori kantatu zuen toki hortan, eta badaulako epopeia bat, eta... Kanta ere badena funtzeanen musikarien artean eta hola erigira, bitzikatuak, konzertuak edo zer gertatu zen, eta nor norikina izan zen. Mm. Interes berdinak dituztean artean? Musikarien artekoa da, eta maitendot ez dela berba, hori eh, zain, azken, aztehuetan, gogoeta, xo xo bat, kasik musika sale guziak musikariak direla gauria musika musikaren euskal musikaren giro hortan ikasiki dut zaintzaut eta estaintzaga gaina du gaina du musika mm. uh, je pascho dutela beste eta beste hartu dutela eta uh, eguileak uh, eguileak ta beste hit kontsubitzailek ezteko no daite berdira horik binen mm. uh, bela ri prestak Bisi, nolada? Aho bisiak eta Belarri prestak, piskat komintateo, xobate giten entela, bata bestia... Kantuak kentzutea gustuko autena, Belarri prestak eta Aho bisiak anto sali didenak. Oheri da. Yanni pentsa aztendaut dola espaldi eizendizia, enfin espaldi, jo -e jo tarra muntxurrekin piskabat, Eta, egumatez, urdiniar berat, praxeski, joan ginen, bazen, uh, gaualdi bat, juru, taramontxo, stagin ortsiren, eta... Badubultzat. Badubultzat, bai. Eta, da, xala, stakitan, ez da urdiniar edo, bai urdiniar ben tzen, bai. Eta, xala betia, ez dakitunta berguita mar pertsona, eh, hor, kantaldi antzuten. Da momentu bat ea, nireetan, eta, uai, pastoaleko kürrak! Eta, eta xala guziak da, eta eszena gaitera gainera joetan da. Eta, gertatzen gire, hafet, uh, talde komitatuak baizik ez ginen publikoan. Gana idu, hor zinen guziak, ah, eh. kantus artzera ginen zinen. Eta, antzutenat, baina. Uh, eta, hor, zinez denak, denak aktore eta denak, uh, eta denak... Denak aktore eta denak entzule ginen. Mm -hmm. se, eta iduitzetat, e, musika munduan gaur egun. Hora, ko zerbait, ez uh, dakit beti hola izan den, behinan. zerbait berriz bat dela. Ah, bon. Kaxik, ez uh, dakit baikorra den edo ezkora. Zantar gana idu piskat... Mugatua dela, lere. Piskat mugatua dela. Baina, ez uh, dakit hori uh, diot, uh, ez eh, biztana, eh, badira musikari gaztirenak ere. Ba eh, Entzuten maite dutenak binen. Baina ustez ere, badira, fe, sakit kantan... Llamada, Hainiz musikarial ere. Kantaldietara hor direnak edo... Berba gehiago barnekaldean, bedo hori ba gure irudimenean da berdin, baina <hazitius> gehiago martxan direlako ere ah, an, baina jende bat bada... Bai, bai, bai. Bestuna kantatzen, uh, ez dakie lako, eh, ola jango dugu, eh, uste Bye -bye. ez dakie ere kantatzen, edo <hazitius> <hazitius hazitius> <hazitius> ez dakie giro batean ere uh, pasatzeko denbora ohiturarik <hazitius> baina uh, kantaldi baten entzuteko... Uh, <hazitius> be, apreciatzeko prez direla, eta... mhm... Mm ...ochtara joiten direnak... Ba, ba, ba, ez da... ez da... Uh, ahunt horoko uh, jortasun maten ikusi behar... beh, hal ere, txamaiten dut, hainitz... Uh, nik genetuzten azken gantaldietan, hainitz musikari badela, parian, aldu zauzuna, eta zutaguerri joiten direlaika edo uh, zen zautzen, uh, garratu ikusten Daik ustean dut uh, uh, talde eta sortzen den ere... Uh, usteuta uh, ba, maite duen... Gehi, ainitzek, maite duten ainitzek bederen, non bait egiten dutela ere, eza. Edo zukoiek, eztan ituzu, berdina, aziztelako lako zirkulu etxibat, eta, berba, berba, hori da. Aziztela, trrrrrrr, inguruka, inguruka, inguruka, hori da. Kurgika, eztirudia, eztanako, tuk, tuk, tuk, tuk, kurgika. Shako garena, hori, ustan angihiletik aile, shako gori hori hori, berba, berba efuntsiane. Dagoerdi anazierxo, eztan, Beste zirkulu batean ondoan, hori oui. ere bada bakutxak bere zirkuloa. Hori, oui, oui. transversalitate eskas hori direna Ekosistemoren. Ekurutzatzen diren zirkuluak beraz. Bai, ustenka batzutan. Zirkulu hori handitu berreita ikera. Hori mm, mm. da ere. Eta, eta transmisione histori horietan ere partekatzen katze. En... Bela unaldien artekoa ere, Beti, uh, piskat, belaunaldika ibiltzen dela piskat. Bo, jere ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez bat, binen, uh, bera, edira, adibideak, besta adibide batzu, binen, usugub gure adinekoekin biligira, bai gazteak, gazteak guak egin ahtian, txeko, lako, ez du gus, usua ustean, nik ez dut armenon dirik izan, hain txineko belaunaldiko, nik ere ez dut armenko txekatu behar, ba binen, binen, Ez taula naturalki esok zenten, haidut zurekin zarbait egin. Eh. Mm -hmm. Loizuen piskat nik nuen, bebe isarekin gizangin nuen idea hori piskat gazteagoekin edo beste belaunaldibatekin partekatzeko. Eh, tzauti duritzen ainitz... Eh. Ba nik ez dut ainitz ukan beden hori, Be, nik ez dut alakoan egin ez ba ez dakit. Mm -hmm. Ez dut ainitz, ku utzatu eh, laboa eta horiek eta gara johtakoak eta laboa edo beste. Eh. Eta gero begira hori dian? Ez gen, Kronika uh, Maikira. Nura ikusten usu Juskal uh, kantagintza geroan? Zutut ikusten, ez mei bada <laughs> ez, ez dakit badira ainizgauza egineak, ainizgauza desbegdiin, ez dugu denak uh, bakutsak berea, berezat kantagintza horroak alire, beti plenigira benen molde bat ez edo bestez bizida taula gainan bizida alire badira ainizgauza ateratzen direnak hori, ez Uh, beste horietan eta ustut kan kamt, kantatzen dela gero badira mm. initsan tolaketa non ehuskal uh, uh, estatuetan uh, uh, uh, Piskat, ez meza bezala, baina antolatuak diren, ez kantatzen antatzen, hola, naturalki, ostatura txartu, eta txak, ari mm. kantu bat batako dugu. Gehago antolatu zerbait gara. Berre antolatu, Pirineoen ostatuan egiten den, ortsiak gusi edo hilabete guziz egiten dute holako hala, Watson, eta hori mm. ekin ibiltzen e, diren, jendea, tru, trumilka, ostetut, irueun bat jendea, mm. badela aldi guziz, eta... Bergin nuke beti gure liburuzka sakelan, azkenean? hori da. Edo noiz asteko eta... <laughs> Beldukik gabe ere... Ha, ha. Ta... Eta, me badira, iniz, uh, bilbon ere goizan ginen, bat atalde bat ere biltzen dena, tak, ostatu, ostatu, hola, badira, uh, pasei musikari. Miskat garaian, beti iten dute, hori ditzen dira, benateri zondoren, kuskustuk egiten zuen mesalaz, giro bat soktuz, eta beraz, kantagintza, hor da, edo taula gainean, edo holako ekitaldietan, edo, edo, Gero beste transmisione bide batzu behar behar behar galdu direla, etxikoak, mm. eskolako ez dakit, gutxiago ere. Ez dakit gehi oiten zen, ez dakit hori. Bai eta ez dakit guai uh, helduzait gogora, baina uh, egiten den bezala aurrek uh, eskolatik kanpo, dantza ikasten duten bezala, mm -hmm. euskal kantu... Uh, Gauzak ere gite, ba, ba, ba, ba. ba egiten edo tailexak edo egiten aliteizke adibidez. Bai, bai, bai. Hori ez da egiten? Guti da, guti da hori eta ikbiarnesek gehiotak ben eta egiten dute hori. Hai, ha, ha. ja, kanpoko aktibitate gisa. Ba dute holako, ere, konservatorioko ikasleak egiten dute ahots uh, lanketa bat eta mm herripertorioko -hmm. kantuak uh, ikasten dituztehan eta eta batzutan, biltzen dira ustatuetan, eta horien eh, baute gaualdi berezi bat eh, piskat, eh, hemen... Eh, Ba, Ionakoa bezala, edo, mm. eta han biltzen dira, eta nora ditzen dute, kan kantaireak, uste dut kantaire. Eta kanto hori kanta dituzte, jola batek johtzen ditu. Mm -hmm. Bez, ho sistema hori or bada ere, bazterreko, Baz, badira gauza batzu minen gutxi Izan zen haukok pisko bat horren egile, minen txork, aini txorkuntzekin eta garaibatez. Mm -hmm. Eta ikastolan bedian ere, nik beti pentsatu dut, haurek hamak kantu urtean ikasiz. Pazten dituzte gure... Mm. Gureak, Azparnikoik-Gastlan, sortzi urte pasto dituzte bako txak. Mm -hmm. Hamar kantu urtean, largo ikantu. Eta etzen zira, usta gizki. Ba uh, gero iten duzuna, iten duzuna edo baliatzen edo ez, horiek ikasiz gehoz hor dituzu zure... zure mm. sakuan edo, ba, ba, ba. edo buruan. Uh, Erritxal itaikela, idu itzen zaut, bai. Eta, mm. bon, usta kit. Idea ditu, voilà. bat zuman editu, Berdim? Ondoko chartzeko? Zendako ez. Arsken itz bat? Azken hitz bat, ez bainoen txuma, lehenik txumaren bai, hori bai, fustaket biak entzuten alditu ta azken hitza murxegori utzik nahi konion zen, eta gure kalaka guztiak, bintzasten dautatea eusnobi gero entzunen duguna, bian txumaren um, kanta gintzaren uh, berezita txumat, bai, eta txumak azken kantuan, kantuan ez doa ahipatzen, mainen formatuan, eta eradugu single bat, right. Singal bat, uh, diskoan bakarrik. Eran ez, uh, diskoan eranoi du viniloan. Abai, bai, jatoz. Bai uh, eta gero interneten, menen. Eta uh, aski idea burutazio polita dela idu izan zautzen, daraiten du, be azkenian, zer egiten du gu guai. Uh, gure gaiadik, pizka atzarra bat, okito bat bezalimitzatko niz, gure garaian disko bat eurten ginoen, eta entzuten ginoen uh, diskoa... Eskat, eta estilo bat, re, hori mugatuak ginen, hanik argda eta evi entzun dut ta tale eta taleg guztiak zertzen ta duen, eta disk guztiak zertzen duen. Eta ez du, tzen bisiki kursmolde idekia behinan. Eta uai gehiago ea, estiloak ea, zabaldu dira. Aztek, hain izgauza entzun, dezberdin entzun dut. Meinen gehiago, uste dut, kantu bat, klikatu, beste bat, eta adpashatu, klikatzen alduzu. Badoken horietan egiten aldugu mezzala. Uh -huh. Eta tsuma pentsatu dutete eh, kantu bat eh, kantu bat aski saiei beraz eginendu eh, bataldian. Ah, bai. Lehengo dola 80 urte single horiek ateratzen lau, lau, kantutako diska horiek ateratzen ziren bezala funtsion berriz zen badagolako. Uh Hunean ipatsen zituen borobil horia arribatzen zuldu <mai> <gira> berriz borobilaren <mai> beste puntjarat. Uh, eme viniloak ere uh, badute, eh, je n'obigeumotique rein. Bye bai, bye bai, bye bai, bye. Bai. Badar la cultura. Ori ez dut itxura... ni kere maitet ditute biak baina no Baba. Bye bye. Bada la conola dizendauria. Edu chartzenari edo edo ingurian, Mareatzen hilarenan. Maria çenadi. Arsan serait au snobisme a lekin a gure Oh disaient psikatorté a fini de dut et qui a coulé. Coulé calaca do seu de castile, snobisme snob patente calaca que se estilizan. Bon benjou. Je te remercie Francis <ritan> Bidert tout ce conseil te go sous les gastelula et tout le sem mais là Ah, il s'est n'a rien. Bon, c'était pas mal comme il en. Tant Francis solide, donne les collier à l'étudiant de Stella Confancis, voilà. Ta, spiegatzen duten Dominiken gatik dela, oui. mien, Dena Dominiken gatik da dena eta dena. Ataiko matez bat iex, xeg handiotorries, pika todakon. Ah, senta une chance Francis, c'est une une chouchi ene izan da aleri. Beraz, bai. Mais cacheux, tienoir et Francis Bidart, Panchish Bidart eta estravierté. Ça me poutse, joik joit eratuzuen egun hartan karrelen zimnografia osoa buruz zaipatu zenidan zureriko zineklubean nainduruak idatzen zenituela nupen paketan cinema japonea rean adituan prizlam trufo tatiduras barda bizkonti fiuzton kaurizmakikia eurostamikus burikakaua sekuro soak Baila ziriarte la costa eta jordaren mire zilea Zu ezkalinte lekoa lan Homo sapienz kontzekoa lan Ahoa ere kietan berea ginen No bats señalas Música sale, amor atua, fisiología, doctora tu va, no me hipotican, adi tu va, artista tu stra tu va, Que brujale, asesina, zayacera filosófico en mira Logo esperako, gazetapit permiña Berria, argia, rogbeluz eta ruta 66 zen artide duna Karne pruda, el séptimo bizio lizardiren baratzaren entzulea Jogaleta, okari, rozas, rotrui gezaiz, pajeletonen, zale xuchua Alparzor eskotado, zizek, dolez, lakanen jarraiza y epetoa Zuzuz, tal intelektuala, Omoza. berab, xobera, bera, berab, xobera, xobera, xobera, xobera. Osarpop, Irma Berasau, sonar. Ertz festivalera tapoiri gabe joaten sareetakoa. Ángel Twitter retuitea zenitu istenatkoa. Bera bezala takt el chándal corto duzu. A to Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egun begiratzen zendituzu. Berlín eta New Yorkera bidaia. Ajo blanco saharrak irakurri. Egun jobdown eta diagonala. ZU.